Вилиски прудко розбігалися довкола, а мені тільки того й треба було. Хай тітка, яка після оказії з кабаном хворіла, чує, що я не гуляю. Степко був із жучків, і я набурмосився. Гість це запримітив, втяг голову у плечі, прикриті старою залізничною спецівкою, лише чубчик стримів ззовні. Винувато сіпнув мене з рукав, вказав очима на хатню стіну. Відійдемо.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 Він обережно глянув на мене і голосно додав. Ну, як нема у вас хліба, то я піду в магазин на п'ятикутки. Бо, мати кажуть, батькові на зміну, позичу солом'яників буханку, а ввечері віддаму. З тим він почалапав до хвіртки і зник. Тут, де взялися мурахи, холодні, мов, крижинки, і поповзли мені від п'ят до тім'я, але я вчасно згадав, що не маю права на страх, бо я гуїнгн і гукнув у засиджену вухами стіну. «Я не боюся тебе, жучище!» Стіна на очах мінилася, зеленої стала жовта, а відтак ще більш позеленіла, а вуха осипалися, як осипається невдале тінкування. Увечері, поінформовані про лиху задуму жука, мене проважали зі школи благородні гуїнгми Славко Пасічник та Андрій Політайло. Було місячно підкована морозцем солом'яна вулиця стелилася переді мною. немов лінії лінія життя на долоні. З вдячністю я тяг десятипудову Андрію сумку. Від автобусної зупинки ми напружено мовчали. Уже неподалік дядькового двору вузлики на наших язиках трошки ослабли, і Славко мовив, як завжди, розумно. З погляду вічності усе це принаймні безглуздо і смішно. Могутній свист обірвав його мову, пригнув довколишні дерева, земля між нами і двором солом'яників розверзлася, і з неї проросли голова жука та його жучків. Потім рушив на нас вовчий півзашморг з жуком посередині і дрібнішими жучками по краях. Я озирнувся на благородний гуїнню. Обоє були блідіші од місяця. Шлях назад ще був вільний. І я прошепотів голосом пререченого «Тікайте, облагородні гуїними! Перекажіть, що я...» Я не знав, кому і що б я хотів переказати, а роздумувати вже не було коли. Ноги славка пасічника раптом задріботіли на місці, як у накрутної ляльки, повернули благородного гуїнгма на 180 градусів і помчали, наче перепуджені коні по соломній вулиці, залитій сріблястим місячним сяйвом. Славко обернувся до нас верхньою половиною тіла, простяг руки і щось прокричав, але ми не розчули, були далеко. І вже тільки хмарка сріблястого пилу, що закосичила Солов'яну на вулицю, нагадувала про нашого товариша. Коли довкола нас зімкнулося, і зашморг звужувався з кожною миттю. Було чути, як шерхотить пісок під ногами жучків, а ще як високують зуби Андрія. А очі політає латлілий, не бікфордів шнур. Я інтуїтивно відчув, що Андрій зараз вибухне і передбачливо упав на землю. Того ж менту Андрій крутнув довкола себе десятипудовою сумкою на довгім шкирянім паску. Свист, пронизливіший от жукового, завис над солом'янкою. Він ващав, вучнішав і падав на землю чорними брилами. Жовтий пічений вихор злизав з вулиці жучків і носив їх над дахами будинків на чекленові листки. Тільки ще жук руками і ногами, ніби павук, тримався землі, і зніздрів його сіялися іскри. Тоді Андрій під стрибом зробив декілька кроків вперед. Сумка з ревом та свистом пронеслася над самісіньким жуком, і голова його від і підхоплена вихором покотилася по солом'яній вулиці швидше ніж м'яча на футбольному полі.